Після тривалого протистояння Ярослав надсилає в табір святополка свого отрука, який мав зустрітися там із таємним прихильником Новгородського князя. Таємний прибічник звелів передати Ярославу такі слова. Рчи тако Ярославу. Да а ще меду мало, а дружини много да квечеру даті. Цілком очевидно, що в цій алегоричній фразі містилося повідомлення про те, що битву слід розпочати вже наступної ночі. Ярослав саме так і зрозумів це таємне донесення. Він наказав дружині пов'язати голови у брусами і несподівано для супротивника зав'язав з ним нічний бій. Січа, як пише новгородський літописець, була злою, в ній пролилися ріки крові. Ярославу допомагали ангели. Мнозі вірні віддяху ангели Божия, Помагаючи Ярославу. До ранку все було скінчено. Ярослав здобув повну перемогу. Святополк утік до Печенігів, І біжа Святополк в Печенігі, і бисть межі чахи і ляхи, ніким же ганемом пропадяка яний і тако зле живот свої сконча. Шахматов вважав, що Новгородські і Київські описи стосуються однієї тієї самої битви, а найми в них відмінності зумовлені враженнями, які виходили від супротивних таборів. При цьому обидва описи співчутливі до Ярослава. Ліниченку здавалося, що в київському варіанті опису битви помітна певна стриманість стосовно Ярослава і навіть деяка співчутливість щодо Святополка. Іллін не виявив ознак прихильності до Ярослава та ворожості до Святополка у жодному з варіантів. Навпаки – Наявність у розповіді фрази про кульгавість швидше свідчить про упередженість київського джерела щодо Ярослава. Навряд чи є необхідність шукати у цих двох описах битви, прихований зміст. Вони однозначно прихильні до Ярослава. Річ у тім, що Новгородський опис є також київським. Він заснований не на усній новгородській традиції, як думав Ліниченко, а на запозиченні київських переказів про цю та наступні битви Ярослава зі Святополком. Достатньо звернутися до опису битви 1019 року на річці Альті у повісті «Минулих літ», щоб пересвідчитись у цьому. Новгородський опис містить не лише змістові, але й текстуальні паралелі з Київським. Бисть січа зла, і за руки їм люче січахуся, як по удальєм крові тещі. Сятопок після поразки на альті ганім Божим гневом прибіже в пустиню між ляхи і чехи. Ще одним джерелом свідчень про Любецьку битву є Еймундова сага. Звичайно, повністю довірятися їй не варто, але й абстрагуватися від її свідчень на тій підставі, що вона не є історичним, а суто літературним твором, також не слід. Загальна картина битви у сазі досить близька до тієї, яка міститься в повісті «Минулих літ», але розквічена деталями, які вихваляють лише хоробрих і тмітливих варягів насамперед конунга Еймунда. Останній начебто запропонував і стратегію майбутньої битви. Новгородці мали розпочати битву з киянами, а варяги в той час повинні були непомітно зайти у тил супротивника і раптово напасти на нього. Так усе й сталося. Закипіла Кривава Січа, якій загинуло багато воїнів. Чудеса хоробрості виявив Еймонд. Він вбив так багато людей, що було б довго виписувати всі їхні імена.